Bai, gaur iruña alderagoaz, edo zein bi talearen lehen diskoaren ezagutzera. Ha! <laughs> Eta batean joaten zaigu Atzera behiratzean badakigu Bidea izan dela luzean Ogorra Baina berez izan duela Izintzat eta batean joaten zaigu Atzera behiratzean Badakigu Bidea izan dela luzea Ogorra Baina berez izan duela Egun guztiak ez direlako zan perriñak Ordu gehienak izaten badira Berriñak joan Atera hurrera barroan duzubriñak Hortuin garrantzatu zure ikurriñan Aldatzen ez da gortzen energia Haizeak zer ura buntzatzen dutxoria Zulandaren antzera gaude enguzkian bai Berdin zegoz atera txergatian Nondago Peter Pan, nondago Neverland Izarren hau txaginen da nokatxera batean Uraxo izor diegu monumentu bat Amaren mutzuak opariak dira Izarbat piztuko da zerua joaten mazara Bukatu kodire irriak agur algaran Tagora begiraken dituko naiz Bizitako azkaren lazai Hey, planan daukertu, ba nahi saialtu hausak Hauek ditugu edo zoen bi hip-hop taldea usatzen duten kideak Raperos de Emmaus, kolektiboko aingeru eta rich kantariak The Titanians eta Leko John, teklatuak eta samplekak baiatzen dituena eta Fermin trompeta jotzen duena. Aingiru eta rieitxizieneko lehen disko hau, 2000-a mazazpiko ustailan aterazuten. Orain arteko beren proiektu pertsonalena den honekin, Euskarazko japari alako bultzalatxo bat emana izan diote. Yeah, yeah, yeah batitu badutu nahiko, etxaiak ere asko Itzalen artean kale handira izkutatuko Ez baditut ikusten, agian itxunago Ez badu datxe izutzen, agian erosako Nin orante izatea batutan ondo dago Bestetan ordeak izartean naigaituak abo Burut izan noes nago, ez daki dakitzen bat porro Biotzetik ere gaizo, ez daki bat malko Aurrera egin nahi bai, baina zera meti Begiratzen duen bai, mitzin nortxe Ez eman amore, gatibu baina ohorez gauza alateko bizion eta behar dira kojones nina gai bai bai eta zorez harakai guzti okapazakara egon lasrai mamua kalden du txaltzoriak askatu nik azaltzen dituz ez bazara konturatu inoiz ez gaitxetxi egin zaberretxi ez dizurgana egin gozoirik erakutsi gitarra baten ondoan metinago pozik bateriaren bomboa didatze biduzi atera duten nukan indarra piztu dirazu garra erusioa zirabilatu itzala Sumeñionen itzaki da terlaban, mm -hmm. el txoriaren egon da izen volada. Somaltempero amorado atopara maija zen musika ta gorrota zen almoda. Abesti onen itzak dira terlaban, mm -hmm. egon da izen volada. Somaltempero amorado atopara maija zen musika ta gorrota zen almoda. Finalean houve asken minutu han penalti. Ostueko isturiko diskonek Belerazzi cantu bil seni tu, minutuko iraopen matentzat. Edo zeinbik, gru bandiko alako eskola zaharreko jat bat eskaintzen du. Frenk eta zaul sample andana bat baiatzen dituen horietakoa. Beren hitzetan, nagusiki gai sozialak dituzte gustuko, baina iragaiten den denbora edo amodioa bezalako gaiak ere aipatzen dituzte. Manera, horoko batez ala ere, eranaiteke mezu positiboak nagusitzen direla. Zue zaude bakarrika, mertsak zureak dira zade has the one and a Aguronak behar ditugu lagunan maitasunan Euri egiten duenean, bilatzen dut aterpeal Biste txarrak didate inspiratzen abestiak Konturatu bari goraioaten zarenean Demora zure lekuan usten zaituenean Pozik bizirik, katu bat naiz oraindik Zei bizidituz bat galdu dut ez du zauririk Mana bilbueldan, indar berriturik ritz Etxeko dago lanpeturik Gaur bada badabiar, netxen zaitut fijo Zurekin egon nahi dut lagun bai aspaldiko Afari Apres dago etorri bizkor Ekarri bela raportartu zaiten zintzo Ez du nahi jarraitu horrela Korapilloa sabelan bakar dadea Logelan daude laguna kalean Tanire asmoa jakin barik zere gingo dut Ez bazauden mennirekin amestuko zaitut Bizitza Disko hau Black Bazaion zigioarekin atera dute Grabaketa, de la creme rekord zestu egina izan da Urtsi seguraren ardurapean Nasketa eta masterizazio lanak handiz horroa elotalek egin ditu Iruneko Zapateria Burning estudioetan. Diskoa, zede euskargian atera dute, baina nahi duenak internetetik ere telekargatzen aldu. Nochtarako, edozeinbi.com web gunea bisitatzea bainu ez duzue. Eraletik aletik, bertzerik ez egungoz. Heltu edan astearte usten zaituztet, edozeinbi italearen lehen diskotik autatu dautzu kantu honekin. Bizitza motza da. Ja motzaba Etor seni, bizitamozaba Etor Bakarra dagota, izi gaitezen bizi belgurrak enduta Ez garena, ezin gara izan, ez arazu ez digi, ez arazu tupak Baldakiz ba, hura pasatabela, errapaldatu da, hori zure jarrera Ez, nire pentsamendua, ez da hori sebera, gustoko izano ez nena izn ere modura Politika zurea ez du nahi olakorik, hemen musikala jatustere banagonik Zergatik uste duk berdinan eizenik, gora gure herria mondasoan entzun gelari Zura maitatzea gure kultura Ez darrizio kristo da kisto ez da, Cristo, ez da Bizitza oso motza da ondakin Ibiltzeko mutil ernei bilizarekin Zurea agian Ronaldo nire jainkoa besi Inoiz ez genuen heli zantzine txin. Aita fabrikan ama josi eta josi Rana berdine maiztazioten aungin Zaniburuan ere munduan daukat Orengo gaztea desberdina gara Gauza konkertu dira, azken urtetan tira Bizitzen du horainia ez iragana Musika batzen gaituen armabada Aire garbiak iarekin asten bada Sentitzen ni sentitzen dudan bera Ien zenkaitu galdituko ez armada Atera zukoa eta izan balgua Desbertindu lana eta kompromezua Ez duzu lagun niso heli dituzu ezaguna alzer Baitan datu zaitua gortxa perdona Barre algaratak jaia guztion bidea Danok egiten ditu guakak Danok erori gaitez gerra Bitia noretzako, Ko. zer da laitasuna ba laguna zuretzako, dizioso bat esklabo, zerrarako guazen honekin akabo lakuan miti gara inungua aiz ba, barainain ezain txarra guretzat gu, bikaina, udaletxeko kontuak ezain beste baina herriko jende euskalduna sartu da orainan, ez ditugu nahi lapurrik kanpora txakurrak, bizitza normala eta justu orain duguna etxera erriko lagunak danaldatzeko ordua, hobetzeko momentua bat agaraia, ni nahi Nere jabezu izan zeurea entzun Hautatu handi zure bidea, ba Kotxar ditu bene irizpideak Zat aldeak erditzen direi bilbidean Berduntait ez egote Edo Xolomo gazta badugu eki afarian Italiak zerrea aldatu harpegian Musika ez gaitu atera komiseriatik Ez gara bi, gara bat, gara rizta ingeru edo zein bi Hau ez da pros versus aiton zena, hau da geratu, grabatu, kaleratera Bizitza motza da sorteo eriotza, demoras da oso beran taur mil daudenak Zaindu behar laguna, zaindu behar neska, zaindu behang izonekin zaituena musika Bizitza motza da